and the termine Jó estét kívánok minden korosztálynak, és sziasztok mindazoknak, akik a közvetlenebb köszöntést is szívesen fogadják. A magyar óraadását adását hallják a mikrofonnál Devecseri Tamás, a Nyubranszfiki Radgersz Egyetem stúdiójából. Műsorainkat helyi idő szerint minden vasárnap este sugározzuk 5 és 6 óra között a 88,7-es rövid hullámon. Az interneten pedig a legkönnyebben úgy tudnak megtalálni, ha a keresőbe beírják, hogy Radgász Rádió, majd követik az élőadás jelét. Ha kapcsolatba szeretnének velünk lépni, van egy e-mail címünk, ami magyarórakukac, yahoo.com, illetve a Facebookon a Radgász Magyar Rádió oldalán érhetnek el bennünket. Várjuk észrevételeiket a műsorral kapcsolatban mindig. Ma július 28-a van a névnaptár szerint Szabolcs nap. A mai műsorban több témát foglalunk össze, szó lesz többek között a 45. Kékszallag Vitollás versenyről, aztán urbanisztánról a Magyarországi Egyetemi Tandíjak finanszírozási nehézségeiről is, és a bizalomról egy olyan ember szemszögéből, aki talán az év embere is lehetne most már sok-sok éven keresztül, ez pedig nem más, mint bölte Csaba, Ferences rendi szerzetes. Kívánok mindenkinek jó szórakozást a mai adáshoz, és boldog születésnapot azoknak, akik ma ünneplik a születésnapjukat. És mai első témánk a kékszallag vitorlás verseny. A kékszallag verseny a legnagyobb hagyományjal rendelkező Európára a legnagyobb tókerülő vitorlás verseny, amit a Balatonon rendeznek. Az első versenyt 1934-ben rendezték, útvonal pedig Balatonfüred, Kenese, Tihany Keszthely, Balatonfüred volt. Távja 160 km. Ezekben a napokban befejeződött az immár 45. kékszallag verseny, amit Litkei Farkas nyert meg a 11. alkalommal. Most két felvételt fogunk meghallgatni, elsőt a verseny előtt Litkei Farkassal, a másodikat pedig a verseny után. Már verseny versenyez, az olimpián is részt vett. Melyik időszakra emlékszik vissza a legszívesebben? Hát, én nagyon szeretek vitorlázni, minden időszak szép volt az én életemben a vitorlás sportban. A, a, amiket persze az ember kiemel magában, az egyik az olimpiai részvétel, természetesen az egy csúcs. Az első magyar bajnoki cím, a felnőtt magyar bajnoki cím 86-ban, és hát a kékszalagok szinte mindegyik. Tízszeres győztes, a legeredményesebb magyar vitorlázó, melyik győzelemre a nagyon nehéz kiemelni, a, a 2005-ös az egy nagyon nehéz verseny volt, ott Soponyai Gézával küzdöttünk, és az utolsó pillanatba dölt el a verseny, de talán a legemlékezetesebb az, az utolsó volt, amikor egy gyönyörű versenyt futottunk, gyenge kezdtük, aztán jött egy kis vihar, és erőszélbe fejeztük be, tehát minden részét ki lehetett próbálni a versenynek, és az egy izgalmas jó mérkőzés volt, egy gyorsabb, hajóval szemben, úgyhogy az, az nagy büszkeséggel tölt el minket. Összesen eddig hány számolni? számolni, hogy csak kapok egy kis időt rá, de olyan 15 körül. Ez az utolsó ugye, egy testű verseny. Mi a véleménye erről? Hogy... Ha, hát ez, ez egy nehéz kérdés, amivel foglalkozni kell a, a szövetségnek. Azt gondolom, hogy valamilyen formát találni kell arra, hogy az egytestű hajók egy komoly díjban részesüljenek a kékszalagon. Akár még az is megoldás lehet, hogy két kék szalagot osztanak. Erre van példa, például a a, a Tavon, ami egy nagyon hasonló méretű tó és hasonlóan sokan versenyeznek és nagy tradícióval többtestű hajókon. Ott külön arról indítják el a többtestőeket, és két abszolút győztest hirdetnek. Az idei abszolút győztes, ugye büszkék vagyunk rá, a magyar Rafika hajó lett az egytestőek között. Ez szerintem egy jó példa, és akkor megoldódna ez a kérdés. Tehát egy kicsit szétválasztva vitorlázzon a két mezőny egymást. Hívunk És a versenyen nagyon sok amatőr indult. Két éve nagyon sok hajó megsérült. Mit javasol, mire kell a legjobban figyelni, egy amatőr, nem egy ilyen profi versenyzőnek? Ami, ami nehéz volt, hogy a, a nagyon komoly és hosszú, forró kánikulai nap után érkezett a vihar, ami elfárasztotta a versenyzőket, viszont lehetett tudni, hogy ez érkezik. És én azt gondolom, hogy egy ilyen előrejelzés van, akkor próbáljuk beosztani az energiákat, amikor gyenge szél van. Kevesebb ember a fedélzeten, komoly védekezés a nap ellen, ami nagyon fontos, és Hogyha úgy érezzük, hogy elfáradtunk, tényleg inkább álljon meg a hajó, mint hogy ebből veszteség legyen, akár anyagi, akár személyi sérülés. Tehát ezeket a kapitánynak kell felmérni, hogy hogy áll a társaság, és csak úgy szabad belemenni egy ilyen viharos éjszakába, hogyha felkészültek vagyunk, illetve a fizikai állapotunk olyan, hogy ezt tudjuk majd teljesíteni. Az idei versenyre hogy készülnek, van valami speciális vagy titkos? A különösebben nem változtatunk, nekünk van egy jól bevált metódusunk, négy edzést végzünk egy héten, ez két csütörtök szombat ritmusban zajlik, este 6 órakor kezdünk, és tízig tart, arra számolva, hogy azért valamennyi éjszakai vitorlázás számunkra is lehet, úgyhogy ez egy, ez egy klassz dolog, ez nekünk nagyon jól megy, és az idei picit több idő van rá, mert az idei uh, Laser Worlds Junior világbajnoki sorozat miatt később kezdődik a kékszallag, úgyhogy jobban föl leszünk készülve, mint eddig. Nagyon szépen köszönöm! Én is köszönöm! Kedves hallgatóink, önök az idei kékszallagversenynek a győztesével hallották a verseny előtti interjút, és most pedig meghallgatjuk a verseny befejezése után Litkei Farkassal az interjút. te magad már tudod, hogy mi a titok nyitja? Nem tudom, de én magamat is megleptem, <gül> hogy mennyire jó volt ez. Nagyon sokan szeretik tudni, hogy mit hordasz a tartsajadban, mi lehetett a titok, de ha te sem tudod, akkor aztán mi meg végképp nem tudunk ezen segíteni. Min múlott ez a mai lap? A kitűnő mestereken. Alapvetően Fináci Gyuli jó sokszor elvertem engem a szóló Balaton kerülön, és megtanította az alapszabályokat, és működnek az alapszabályok. Ennyi volt. Még lefelé, Keszthely felé. Nézegettük az eredményeket, és még nem voltatok elől. Akkor már úgy forgattál olyan terveket a fejedben azért, hogy visszafelé, majd oda fogsz vágni mindenkinek? Hát Keszthelyig le lehet maradni. Keszthely elvileg osztja a mezőnyt. Most nem csinálta. A Szigligeti Öbölben volt szanszunk fölzárkózni, de már Keszthelyen nagyon közel voltunk az köz, Már a Szigligeti Öbölben odafelé zárkóztunk föl, de... Nem tudok mit mondani. Igazából kitaláltuk, hogy csinálunk egy ilyen különleges vitorlát, amit uh, akkor készítünk el, hogy gyenge szél lesz, mert akkor fogjuk használni, és ezt pénteken döntöttük el, hogy valószínűleg lesz gyenge szél ezen a versenyen. Megcsináltuk, és nagyon jól működött. Az a motor, az kellett hozzá, meg, meg, meg tényleg az iskola. szóval be kell tartani a szabályokat. Mi motivált téged ezek után, most már tényleg azt mondja valaki, és tényleg mi a hajta a következő kék Mindig az új fiúk. Hát most az Evopros csapat, azok a srácok, akik először voltak velem, riggergő, aki valami elképesztő munkát végzett a Fordekken, a Nagy Gabi, Mészáros Csaba, nem akarok senkit kihagyni, Gulyás Kovács Gergő, szóval vannak itt az újak, akik miatt Széchenyi Bálint, Dudás Illés, szóval akik, akik ennyi újoncunk még nem volt. Tehát majd, hogy nem azt mondom, hogy új csapat, de nem igaz, mert a Gerinc az meg a az, az tízszeres bajnokok bolád. A fiatalok beleshettek ebbe a titkos tudásodtarsójába? Ja, biztos, biztos, biztos. Gergő nagyon-nagyon jó vitorlázó. vele is nagyon sokat versenyeztünk szóló versenyeken. Tudtam, hogy kit hívok, és elképesztően nagy munkát végzett. Mit fogtok most csinálni a hajótok? Az már elindult vissza. Te most hogy jutsz el a legénységet? van a feleségem, ő haza engem és ott majd találkozunk. Engednök, hogy még egyszer gratuláljunk. Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen. Köszönöm. Hallom a suttogást a értem, semmi baj, csak pihenek még. I'm not a middle finger. A juror Mount Holly, New Jersey has issued a flash flood warning for Eastern Hunterdon County, Morris County, Somerset County until late 15 p.m. at 5.14 p.m. The National Weather Service radar and reports from the public indicate flash flooding across the area. Rainfall totals of over three inches have occurred and severe flooding has already been reported. Locations in the warning include but are not limited to Basking Ridge. Bellmead, Boonton, Bridgewater, Butler, Chatham, Chester, Clover Hill, Dover, Flagtown, Florham Park, Green Pond, Kinalon, Lincoln Park, Madison, Martinsville, Mendham, Millington, Morristown, Morris Place, Mount Arlington, Mountain Lakes, Netcong, Peapack and Gladstone, Riverdale, Rockaway, Skillman, Somerville, Wharton, Whitehouse Station, Bound Brook, Red Lake, Calliton, East Hanover, Farn Hills, Flemington, Lake Telemark, Lebanon, Long Valley, Manville, Millstone, Parsippany, Pigwannock Township, Somerset, and Sagasana. Additional rainfall of several inches is possible this evening with severe flooding expected across many areas. A flash flood warning means that flooding is imminent or occurring. If you are in the warning area, move to higher ground immediately. Residents living along streams and creeks should take immediate precautions to protect life and property never attempt to cross swiftly flowing waters or waters of unknown depth by foot or in an automobile turn around don't drown repeating a flash flood warning has been issued until late 15 p.m for the following counties in new jersey hunterton morrison somerset Kedves hallgatóink, a dalunk csak befejeződött éppen a, az Emergency System bejelentése után, tehát a vészhelyzetet jelző bejelentés után. Így visszajátszani már nem fogom ezt a dalt, hanem úrunk tovább a program következő állomására. Most pedig nem lesz máshol szó, mint Orbanisztánról, amiről, amikor felroktam ezt az internetre, akkor volt, aki megkérdezte, hogy hát mi ez. Nos, ez egy új kifejezés, ami tulajdonképpen... Orbán Viktor és az Orbán kormány uh, jellemzése egyesek szerint, és uh, most beszeretném vezetni ezt a következő riportot aval, hogy az Európai Unióban a negyedik legmagasabb fogyasztás terhelő uh, a magyar adók mértéke. Tar Gábor a Világgazdaság Munkatársa tájékoztatása szerint az utóbbi két évben nem sikerült csökkenteni a magyarországi adóteher mértékét, aminek egyrészt a csökkenő GDP, tehát GDP, másrészt az az oka, hogy kiderült a kiadási oldalon nem tud a jelenleginél nagyobb mértékben megtakarítani a kormány, ezért kénytelen az adóemelés eszközéhez nyúlni. Nos, ez érdekes, ez azért is érdekes és elgondolkodtató, mert hogy ilyen gazdasági helyzet mellett a magyar kormány megszervezte itt Amerikában is ezt a Smithsonian a, fesztivált Washington DC-ben, ami nem régen ért véget, ami több mint egy hétig tartó fesztivál volt, amiről maga Orbán Viktor egyik barátja, Fellegi Tamás, a fesztivál szervezője elmondta, hogy egy millió dollárjába azaz 230 millió forintjába került a magyar államnak, nem másnak, mint az adófizetőknek. Nos, ez elgondolkoztató, és az is, hogy közben tömegével mennek, menekülnek Magyarországról az emberek, a fiatalok munkát keresve, mert nincs munka, nagy az adó, és egyszerűen szörnyű a megélhetés. Nos, ezzel kapcsolatos Orbanisztán, ami a következő riport, amit a következő riport is bizonyít, és talán elgondolkoztató lesz az önök számára. Orbánistán központjának nevezte felcsútott bajnai Gordon, aki ma a településen épülő stadiont akarta megnézni. Nem tudta, ugyanis egyik napról a másikra az odavezető egyik utat lezárták. Az együtt PM vezetője szerint felcsúlt mindannak a rossznak a szimbóluma, ami az országban történik. Példaként említette, hogy milliárdokért épül stadion, pedig gyerekek éheznek, a helyi dohányboltot pedig Orbán Vitor feleségének volt üzlettársa üzemelteti. Mert a budapesti indulás sem volt zökkenőmentes, a műlibás tüntetők itt is megjelentek. Alibát legelni költék, végül mégis felülhetett a buszra. A tüntetők ugyanis csak ezzel a feltétellel engedték elindulni a buszt. Az együtt PMS politikusok felcsút is környékekör körútra vitték az újságírókat. Először Bicskére, ahol Karácsony Gergely szerint csak azért nem épült stadion, mert Orbán Viktort 10 kilométerrel arrébb vitt a gólya. Orbán itt születik, akkor itt most egy akkor a mint felcsütor. Aztán a busz felcsút határához érkezett egy bekütőúthoz, úthoz, ahonnan jól látszik az építkezés, csak hogy még tegnap itt be lehetett menni, ma már nem. űrökvették. Ki ez a magánterületnek? tudó nekem mondani? Nem, én nem nyilatkozok, körbá tudnak oda jó? Adománni, jó? Bajnai Gordon végül nem a stadionnál, hanem itt mondt el, miért érkezett felcsútra. Az együtt PM vezetője szerint a település Orbánisztán központja lett. Magyarországon pedig ismét él a 3T, csak a rövidítés már nem a tűrt támogatról szól, hanem trafikról, termőföldről és takarékról. Ezek az akciók, amely országszerte arról szólnak, hogy hogyan lehet a rendszert működtető néhány ezres zsoldos sereget, hogyan lehet a zsoldjukat odaadni termőföldben, trafikban, takarékszövetkezeti állásban. És ez a 3T világa itt felcsúton látszik leginkább. A busz továbbment felcsút központjába, ahol már órák óta tüntetők várakoztak. Egy húsz csalósúk az aki az egyszer embereket, akik dolgoztak, nem, nem, nem fizettek fizet ki, ne, ne akarjon meg egyszerűen a megmentő szerepére. Bajnai Gordon nem szállt le, azt mondta azért, mert a rendőrök nem engedték, hogy megálljon a busz. A rendőr valóban tovább küldte a buszt, a Fidesz kommunikációs igazgatója viszont már másképp kommentálta a történteket. A rendőrség. És a, és a helyi országgyűlési képviselő tájékoztatása szerint is semmilyen ö, arra irányuló törekvés nem volt a rendőrség, vagy az ottani rendőrök ö, részéről, hogy a volt miniszterelnök ne tudjon leszállni a buszról, akkor is ott tudott volna leszállni a buszról, ahol akart, csak nem mert, mert nem mert az ott lévő emberek szemébe nézni. A busz végül még elhajtott a tüntetők előtt, majd visszaindult Budapestre.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 Kedves hallgatóink, ugrunk a következő témánkra, amely szintén Magyarországról jön, hogyan spóroljunk össze az egyetemi tandíjra. A nál is költségesebb lehet a diploma megszerzése Magyarországon, így a szülőknek egyre nagyobb terhet jelent gyermekük költségtérítésének és a képzésüknek a finanszírozása. Tuli Pétert, az Aigon alapkezelő vezető munkatársát kérdezték és nyilatkozott arról az infórádiónak, hogy hogyan lehet kigazdálkodni a hirtelen nyakunkba szakadó milliókat. A hanganyagot Gál Ildikó készítette. Megvizsgáltuk, hogy egy családnak komoly anyagi terhet jelenthet, hogyha önkölcsi képzésben szeretné tovább tanítani diplomát adni a gyermek kezébe. Ez még egy bölcsészettudományi képzésben 1,2 millió körül van, míg mondjuk egy orvosi képzés 9 millió forint fölött is lehet. Ez nagyjából a kettő szélső érték és mondjuk egy műszaki képzés, ez a 3 millió forint körüli összeget jelenthet, és ez utána csak a képzés, az oktatás, és ebben nincsen benne az egyéb járulékos költségek, például lakhatás és a többi. Ami külön még több százezer tételt is jelenthet. Igen, igen, ez így van. Tehát egy ö, család számára igen komoly anyagi terhet jelenthet, hogyha érettség után gyermekét tovább szeretné tanítatni. Mekkora megtakarítás szükséges ahhoz a szülők részéről, hogy tudják finanszírozni gyermekük? Felső oktatási önköltséges képzését? Azt vizsgáltuk, hogy úgy lehetne segíteni egy átlagos családnak, hogy időben elkezd gondolkozni ezen a kérdésen. Tehát akár már tíz év alatti gyerekekre gondolunk, vagy születése után egy szülő elkezd félretenni erre a célra, és mondjuk egy családnak, akinek két gyermeke van, és tovább szeretné közgazdászra és mondjuk bölcsés szakon egy önköltséges diplom a két gyermek számára, mondjuk egy olyan 3,2 millió forint megterhelés jelent, míg hogyha elkezdi mondjuk a 3 és hat éves gyermek kéne időben érettségig a tanítatására ezeket az összegeket, akkor ez csak egy olyan 14 ezer forint körüli megtakarítás jelent havonta, ami talán e, játszagos magyar család számára is teljesíthető. Megtakarítás jelent. Nagyon fontos, hogy időben elkezdjen megtakarítani. Még mégis más mondom, mint amit te válsz, Gondolhatok bármi. Kedves hallgatóink, most pedig elérkeztünk a negyedik témánkhoz ma, ami pedig a, a bizalom. A bizalomról fognak hallani Bő 15 percben, és e, még pedig nem mástól, mint Bőte Csabától, rendi szerzetestől, akire, akire azt hiszem oly sokan felnéznek már, hogy igazán meg lehetne őt választani, talán az év emberének is. Szeretett a államünöknek ezt, ezt a szent beszédet. TV. Kedves gyermekek, kedves testvérek, anyánk az egyház úgy érezte, hogy a mai ember gondjaira, bajaira, hát talán a legjobb orvosság, gyógyszer az élő hit lenne. És ezért hirdették meg a hit évét. Kibe hiszünk? Természetesen a mi urunk Istenünkbe hiszünk, és Isten Jézus Krisztusban mutatkozott be számunkra. Én leginkább gyerekekkel foglalkozok, ezért arra gondoltam, hogy a gyermeki Jézus erényeit jó lenne átelmélkedni. Kilenc, sokkal több erénye van persze Jézusnak, de kilenc nagyon fontos gyermeki Jézusi erényt próbáltam sorba venni, és ezért június első előttől kilenc szerdán keresztül egy ilyen gyerekeknek szeretnék egy ilyen kilencedet tartani. Június első én majd gyermeknapkor akkor rendezünk egy gyerekbúcsút. Az első kilence, kilenced első szerdája az esik. Igazából Kis Jézus bizalmáról szeretnék elmélkedni. Bizalom. Csoda szép erény. Én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy hőmérő, hogy ahol a bizalom nagyobb, ott minden, de minden jobban megy, szebb, egészségesebb. Mire gondolok? Ugye mennyi, el, ha azt mondja az ő drága fiának, hogy fiam, el kéne menni a földre. Meg kéne magyarázni az embereknek, hogy sokkal, de sokkal jobb, békével, szeretetbe élni, egymásba bízni, mint háborúskodni, ellenségeskedni. És milyen jó, hogy a mi urunk Jézus Krisztus bízik a mennyei atyába. Hiszi azt, hogy igen, az emberiség meg fogja érteni, hogy ő meg tudja úgy magyarázni nekünk a szeretet parancsát, hogy azt mi megértsük. És eljön közén karácsony estén kis Jézus formájába. De nem csak önmagába bízik Jézus Krisztus, meg a mennyé atyáltal rá leosztott feladatba, hanem bízik Páriában is. Ha majd éhes leszek, anyuka olyan ügyes, majd ennem ad nekem. Valamit csak kitalál. És hogyha gond lesz, nagy gáz, akkor hát nagy József, figyáz rám. Van neki egy nagy hossámja, majd ügyel rám. Nem hoz Jézus Krisztus magával valami mennyi uzsonát, hogyha ne talán Máriának, nem jön össze a főzés, akkor majd hát legyen egy biztonság. Egy blank kerubot se hoz magával, hogy hát aztán majd bodyguardnak ott azért nem árt egy pár ilyen angyal. Nem, bízik. És ha megnézzük Jézus életét, mindenütt ez a hatalmas, feltétel nélküli bízalom. Annyira csodálom, ugye, hogy hát, találkozik az öreg Nikodémussal. Nem azt mondja, hogy na jó van, tudod, Mi nem jöttél hamarabb? elment a vonat. Na, újjára kell születni, itt vagyok melletted, fog ez sikerülni neked. Ne, itt te nyomorogjál. Ha, szüless újra. Házasság törő és nevétkez, Hát meg tudod ezt csinálni. Bízik az apostolai kiválasztásánál. vámosnak azt mondja, hagyd a csodába ezt a sok pénzt, gyere, emberek halászává tesznek tégedet, Péternek, a többieknek. Nincs előtte nem tudom milyen vizsga, meg tételek, meg na hallám, méltó vagy arra, hogy apostol legyél. Bízik Jézus Krisztus az emberiségbe. Olyan jó látni ezt a nélküli bízalmat. Nagy sütörtök, nagy péntek után, hát hogyha valakinek összeomolhatott volna a bízalma az emberiségbe, akkor Jézus Krisztusnak nyugodtan összeomolhatott volna. És ott a Galilei tengerpartján, partján, milyen szép azt mondja Péternek, Péter szeretsz -e engem? Igen, nagyszerű, tudod mit? A legeltes jóhaimat. Na hát bízom az egyházamat. Mostaig váltogattam azt a világot, mit tovább ezt a nagy művet. Hihetetlen, nem? Isten ennyire bízik. Nagy sütörtökön Kezén, kezünkbe adja magát az oltári szentségbe, hogy ha hívtok és imádkoztok kette-hárman, ahol összegyűltek az én nevembe, szemmisébe, hát közétek melyek kenyér és színébe, feletek leszek, akár úgy, mint a karácsony estén, vagy földi életem során, hogy most nem gyermekformába, hanem eucharisztia formájába, de ugyanaz a valós Isten jön közénk. Emlékszem, amikor az első szentmisemet mutattam be, engem kirázott a hideg, hogy Isten ennyire bízik, hogy én mondhatom, hogy ú, uh, itt vagyok, gyere, Elmondom a szemmisét, és valóban Isten, ha fáradt vagyok, ha ideges vagyok, ha bűnös vagyok, mert pap, véne lehetne bűnös? Ó, az Isten közénk jön az oltári szentségbe. Bízalom. Hogy állok én ezzel a drága, szép erénnyel? Én azt gondolom, hogy ha megnézzük az emberiség nagyjait, azok, akik bíztak az Istenbe, azok csodálatos dolgokat tettek. Te ahhoz, hogy nekiállj, ezt a szorzótáblát megtanulj, bíznod kell magadba. Hát a jó csoda ennél meg, hát nem vagyok én se ember, Isten teremtett, megtudom én ezt a verset, ezt a szorzótáblát tanulni. Nekiállsz, bízalom. De a házasságot miért kötnek a fiatalok? Mert bíznak egymásba. Miért vállal kisbabát az édesanyja? Mert bízik a jó Istenben, majd megsegít. Szántóvető ember ilyenkor tavasszal imádkozik, és elhinti a drága magot. Hát Akkor is mindig is drága volt a vető maga, búhoza, krompli. Majd a jóisten megállja, jó meleg tavasz jessük, megöntözik a földet, és majd ősszel többet fogok aratni. Többet fogok kiszedni abból a fekete anyaföldből. Bízalom. Mindenhez bizalom kell. Itt ebbe a templomba mártonárom. Ugye annyira csodálom azt a. Nem csak mint főpapot, hanem mint férfit. Tudja jól, hogy a hurok a nyakán van. Hogy életére törnek. De neki, mint főpásztornak feladata megbérmálni az embereket. És elmegy gyümes bükkön van, pünkösd előtti pénteken. Pünkös hajnalán lóra ül. Hát az egy gyümölcs bükk, azt tudjuk, hogy hol milyen messze van, és az ide sem jóra. Itt megtartsa a pünkösdi búcsú szemmisét, prédikál, bátorít, vigasztal mindenkit, és utána még van ereje átmenni udvarhelyre. Itt volt Antalatja, és ő mesélte, hogy pünkösd estén, hát Összehívta a papságokat, a kerületi papságot, és elmondta nekik, hogy a kötél a nyakamon. Hogy mikor húzzák meg a kommunisták, nem tudom. De egy dolgot tudok. bízatok az Istenbe, bízatok a mindenkori előjáratokba, akit Róma kinevez, és kövessétek őt. Pont. Vállalom én a sorsomat. És elfogják. Mostra per, vallatás, kínzás, cirkusz halára ítélik, életfogytiglan lesz belőle. És bízik ez az ember abban, hogy Isten, aki felkelti napját jókra, gonoszokra egyaránt, majd csak rendet teremt. Évekig van a börtönben. És amikor úgy van, hogy kiengedik, akkor azt mondja, hogy egyszer a papjaimat, ha kiengedik, akkor majd én is kijövök. Igen, ezért ő a mi szentünk. De rajta kívül Istennek legyen hála, tehát székely népünknek más boldogai szentjei is vannak. És közülük talán egyik nagyon-nagyon kedves, legalábbis számomra, a drága jó Gabriella növér. Itt nem messze Csíksomjótól Csík madarason született, és gondolom, hogy talán pont itt ebbe a templomba, hol érezte, jó Isten megszólítsa őt. Kettős hivatása van, szeretne Istent szolgálni, de szeretne tanárnő lenni. Nem nem zenetanár lesz, hanem történelem földrajszakos tanár, vásárhelyen kezdi, ott, azt hiszem, ott érettségizik, aztán... Kolozsváron elvégzi az egyetemet, és nagyváradon az orsaita növérek iskolájába tanít. És sajnos, ugye jön a világháborúsz, szörnyű, nehéz évek vannak, szétzilálják az egyházi hierarchiát is, bezárják az orsaita iskolát. Hát, és szóval azt mondja, hogy megtagadom a hitemet, taníthatott volna civilbe tovább. De ő sem, mint a többiek, hát hitüköt ragaszkodnak az ő hitükhöz, és nem veti le a szerzetesi ruhát. Végül hazamegy szüleihez, Marosvásár helyen, és ott tanít. Foglalkozik a gyerekekkel. Megráz, ugye, kedves növér, majd el fogja mesélni részletesen sokkal, hogy hát végül elítélik, börtönbe kerül, nagy váradon, 1960-ban kerül börtönbe, és 63 áprilisába pont 50 évvel ezelőtt lehelik ki a lelkét a börtönbe. Nagyon egyszerű lett volna, azt gondolom, megtagadni a hitét, és élhetett volna, katedrája lett volna, végezhette volna a dolgát. De ő bízott az Istenbe. Adná az Isten, hogy tényleg mi is elteljünk Istennek ezzel a szép erényével. Bízalom nélkül nem fogunk tudni, haladni, kibontakozni, növekedni. Jó lenne, hogy a szemmise végén elcsendesedni, és elgondolkozni azon, hogy vajon én magamnak bízalom szempontjából hányas tudnák adni. Tudom, hogy ilyen tantárgy az iskolában nincs, hogy bízalom. Pedig nagyon-nagyon fontos. Adná az Isten, hogy tényleg mindannyian Krisztus bízalmára nézve, mi magunk is megtanuljunk bízni. Az apostolok, ugye, az apostolok cselekedetét olvastuk el, milyen szép. Szent Péter, Szent Pál bíznak Jézus Krisztusba, ezért merik kidobni a hálót, ezért mernek elindulni, beszélni. Szent Péter ezért meri mondani annak a béna embernek, hogy aranyom, ezüstöm nincs nekem, de Krisztus nevében mondom, kelj és jár. És Szent Péter is, Szent Pál is ebből a bízalomból merített erőt ahhoz, hogy éljenek, hogy hirdessék az evangéliumot, hogy csodát tegyenek. Mennyi, Atya, miért adta az ő szent fiát nekünk, úgy szerette ezt a világot, hogy nekünk adta. De miért? Mert bízott benne, hogy igen, ez az áldozat, ez az ajándék megtermi a maga gyümölcsét. Adna az Isten, hogy tényleg, ami Urunk Jézus Krisztus bizalma, az apostolok bizalma, Mártonáron, Gabriella növér bízalma. Mi szívünket is átalakítsa. És tényleg az lenne jó, hogyha tényleg eljutnánk odáig, hogy mi is Isten iránt, hivatásunk iránt, egymás iránti bízalmunk, hát egy nagy csillagos tízes legyen. Én ezért ajánlom fel ezt a szemmisét, álljunk föl és imádkozzunk az úrhoz. Menjél, atyánk, olyan jó, hogy bizalommal megszólíthatunk tégedet, és a hívek könyörgésében megfogalmazhatunk hangosan is néhány kérést hozzád. Hallgass meg, alázatos imánkat! A végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, és kérem önöket, hogy jövő héten is kapcsolódjanak be az adásba. Jövő héten Harkó Gyöngyver és Sohár István fogja szórakoztatni önöket. Még egyszer köszönöm a figyelmüket. A mikrofonnál Devecseri Tamás. Stay tuned for the Voice of Ireland. Uh, the Irish colleagues are already here, and have fun, and be safe.